Hej välkomna till episod 6 av eh, min podcast 1, 2, 3 och det är jag som är Kent helt enkelt. Det här är en podcast om och bestående av listor samt diskuterandet av det. Eh, idag provar jag en helt ny grej. Vi, vi provar att ha två gäster istället för en för jag tänkte att det kan bli dubbelt så kul. Och, eh, den första gästen är eh, hjälten från första episoden, Timmy. Tack ja. Eh, och eh, sen har vi från Star episod episode 4, eh, Danne. Hej. Välkomna tillbaka. Idag ska vi, idag ska vi prata superskurkar. Detta viktiga fenomen i, i all nördkultur på något sätt som jag tror också har börjat påverka nyhetssändningar eller vårt allmänna tänk. Eh, jag tänkte... Vi, vi alltså när vi börjar prata om superhjältar så börjar vi med definiera vad det är en superhjälte så vi kan också börja med det här vad det är en superskurk i förhållande till hjälten det är bra mm. ja. Den här, hur ser du på en superskurk? alltså jag känner inte att det finns på något sätt två olika superskurkar de superskurkarna som håller till i en värld där det finns superhjältar så det finns ju superskorkar som håller till i en värld där det kanske inte finns superhjältar, utan det finns vanliga människor. Okej. Okay. Äh, Har du ett exempel där? <kör> Nej, men som om... om ja, jag förstår, jag, förstår, jag min lista. Jaha, okej, okay, okej. Okay. Ja, då, då kan vi vänta lite ja. till, hur, hur definierar du en superskurk? Ja, det finns ju olika. Det finns ju de som eh, av ren desperation det måste vara för att de behöver pengar kan inte göra någonting annat. Mm. De. Så de tar till grymma medel för att ja, kunna göra bankringar. Så finns det ju de som inte har pengar som bara är galna. De onda genierna då? Ja. Ja. Det tycker jag är kulare än någon som bara tar på sig en och skallar in ett bankvall. Ja, får på något sätt så att skapa en superskurk blir på något sätt ändå samma sätt som du skapar en superhjälte. Det är nog en traumatiserande händelse ofta som, alltså, som skapar superhjälten som gör att han vill göra gott. Medan då superskurken är den som har mer negativ världssyn kanske tycker att men, om världen ändå ska brinna och varför allting eländigt händer med mig så kan jag ju lika gärna fortsätta att sprida ett helvete på jorden. Och mm. Men jag tror nog ändå att för att vara en superskurk... Jag vill nog ändå ha den här motpolen med superhjälten. Men det ska ändå bli intressant att höra din... Mm. Eh, ve, men ve, kan ju... Vilken roll fyller superskåken då? I, alltså, I i serietidningar och i, i filmer och liknande. Vilken roll? Alltså det är ju en roll... Alltså det är... måste ju finnas på något sätt. Det, balansen måste ju alltid upprätthållas. Vad tycker du Handlar det om balans? <kör> ja. Diskuterade den här topp ett superhjältar. Att ju mer... Ju mer grymma hjältarna är desto... Förer för fiender har jag tänkt. Mm. Ja. Mm. ja. För att en, en serietidning där... Stålmannen vecka efter vecka bara buntar ihop små skurkar för att ja, han ha eh... det måste ju bli det. För skulle han inte göra det, det skulle han inte för grejen är att super, su superman skulle han skulle bli för, i och med att han är så super som han är namn, så skulle han ju bli tvungen att göra annat. Till exempel Komma till undsättning när tsunamin kommer. Ja, precis. Han, han hade, hade blivit en en en en lite som lite han vad heter dr. Manhattan vad heter han? Ja. För där, där går ju staten in och tar honom som någon typ av krigsmedel Precis. för att han är den han är. Ja, och det är ju samma sak som vi pratade om stålmannen till den här Red Sun. När, när stålmannen landar i Ryssland istället och blir någon slags mm. kommunistverktyg eller vad det är. Ja, mm. mm. det är lite bra. Men när det kommer till superskurkar också, jag tror att i alla fall de på min lista är ärkefiender till en, en superhjälte. Mm. Vad kan ni säga om förhållandet? Men vad är det som gör en superskurk till en just en arkefin? Vad är det som gör att de matchar så bra med, eller så dåligt med en hjälte? Och vad är det som gör det förhållandet? Det ger det en sådan dynamik. Åh, oh, en bra ja, men det måste ju bli någon typ av spegling. En skev spegling för superhjälten. Ja. Jag tänker ändå få den hjälten som i Asihan, den här galningen. Uh. Sikert mod inte han. Jo, absolut. Så det är blandning av <skratt> hjältemod och, och, som, mot den här galna ondskan. Liksom. Mm, mm. Det är det som gör duon liksom Na, det... han, han vågar, jag säger han mig liksom. Na, det är ja. därför han hatar den här hjälten sen och gör allt frutblån. Och honom, och han, han vågar stå emot honom liksom. Så det handlar liksom om någon slags storhetsvansinne. Eller... Ja, hjältemod och vansinne. Och kanske också att skurken egentligen är Fast... lite övermäktig hjälte. Fast som mm. man kollar på Batman, vågar han verkligen egentligen? För han säger att han, han, hans drivkraft är ju på något sätt rädsla. Han ja. är ju är modig i det sättet. Alltså är man modig så gör man någonting som man inte vågar. Man gör det för förbaskat. Mm. Och det är väl det Batman gör egentligen. Först känner han ju en jäkla för sina föräldrar. Precis, ja. Men sen så märker han ju också att, att Gotham City, alltså ondskan är ju brottsligheten. Mm. Och han ska ut och kämpa hela brottsligheten. Mm. Vi pratar inte två, tre skåkar. Vi pratar hela brottsligheten. Mm. Där, alltså, vågar man göra det? Fast han kan ju han kan ju tänka att han inte har så mycket att för det är han och så är det Albert. Alltså så är så. Ja. inte så mycket mer. All Rachel. Säga. Men eh... Hur mycket tror ni det är tankar i alltså att anpassa skurkar efter hjälten För jag tänker till exempel Spiderman har ju <coughs> en, en uppsjö av återkommande superskurkar som han möter Som är, väldigt mycket djurtema mm. Vi har lizard, vi har scorpion, rhino, falcon alltså de, mm. Eller vulture heter han Vulture Eh, och eh, Captain America har ju Hydra, någon slags naziströrelse mm. som, Och Red Skull mm. Som också är något här Det politiska till honom Vad är det som, ma alltså, vad är det som matchar en hjälte Som är liksom, en uppsjö av Som återkommer jag spär, Man är väldigt nej ja. Han pratar på sig direkt när jag ser ut ja. Ja. Han skiter i ja, Det är för hot Är det någon som Utgör ett hot. När han är ute med sin dräkt så... Hoppar han, han på det. Han på det, ja mm. precis. Så han har ja, varit varenda skurk i hela jävla Marvel. Så mm. det är inte egentligen att man passar efter honom utan det är mest att... att han, han är på det. Det. Ja Och naiv. Ja. Och naiv. Ja. Jag tänkte vi kommer säkert prata vidare om lite olika saker. Men vi ändå inne lite grann. Jag tänkte tredje tredjeplatsen på listan. Kan vi sätta igång med. Timmy, du får äran att börja. Vilken är din tredje... Den är svårast. <laughs> det är det. Det tredje är alltid svårast. Mm. Det finns så mycket att välja på. Det finns en hel uppsjö av superskulk. Mm. Men jag tänker. Unikron Transformers. Jaha. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Intressant. Transformers tyckte jag var det kulaste andra Det var ju så populist. Var... Mitt uppe är popularitet. Mm. Berätta om Unicron. De har en gud Transformers som är, som är hela planeten. Mm. Och när de här robotarna kom till så fanns det bara två robotar. En ond och en gud. Mm. Det var Primus den var god ja. och Unicron som var ond. Aha. Ja. Och de möttes och slogs. Primus är typ ren godkraft. Mm. Unicron och han äta Primus. Ja. I sista fight så uh, tror de form av som planet och skulle slås. Och den här fighten var så grym så att uh, ja. De blev helt för lång Primus blev Cybertron. Jaha, okej. Okay. Terraform och sen planet. Och underkorn försvann. Men han blev också en planet. Han kan förvandlas sig till en 200 meter hög robot. Och han har hela tiden jagat på Emes genom rymden Aha. i några miljontals år. Så det är en ja. rätt så mäktig tredjeplats. Ja. Inleder starkt här. Han är rätt stor. Han är riktigt stor och jätteond Han äter planeter med liv, precis som uh, han är morgondagelaktisk. Ja. Han är skitstark och skitvård. Mm. Vilken har du där? Jag är nog mer... Jag är inte lika global. Om jag, så. jag är nog mer lokal. Jag har faktiskt lärt, att I <coughs> och med att jag har två listor då. Ja. Jag jag du får hålla dig till den ena. Ja, precis. Men jag måste få nämna den andra <laughs> okay. ändå. Okej. Okay. Men om, om vi kör... Jag hade riktiga listan så får jag säga Venom. Venom på tredje plats? Ja. Okej. Okay. Just för att han känns så... Ja, alltså... Själva, vad ska man entitet, en vän om det här äkla utomjordiska kriget, ja. symbioterna ja. Dels, är, den är ju sjukt fräck när den kommer i kontakt med vissa liksom vissa karaktärer. Ja. Först kommer den i kontakt med Peter Parker ja. och Peter Parker kommer på att det här funkar inte för att den, den ger mig visserligen superkrafter, men den bryter ner mitt, mitt eget jag så ja. att jag ja. tänker inte Den utför. ger sig ut <coughs> på jakt när han sover Precis, mm. precis. Eh, och då är det Vad heter han? Brook Eddie Brook Eddie Brooke, Just det Som kommer och som tar över den här symbioten efter. Nästa ja. här efter. Och där är, där är min tanke Jag på Venom Avslöjade Eddie Brook För att han eh, gjorde någon han var journalist Ja yeah, precis, han var ju också fotograf mm. Visste ni att eh, första pitchen för Venom Var att det skulle vara en kvinna Yes, första pitchen när David Michelin Som var en författare Han som uh. skrev Venom uh. Hans första pitch var att det sitter en gravid kvinna I en bil som blir fångad i trafiken När Spiderman sås mot en superskurk okay. Och i kaoset där Så dör hennes man Och hon förlorar sitt barn uh. Och hon blir helt knäpp Och beskyller uh. Spiderman för detta okay. Och sedan då när symbioten Flyr från Peter Parker uh. Så hittar den henne Ah, Okej, okay. eh, varför blev du Brock istället? Därför att det fanns en redaktör på Spider-Man-tidningen som heter eh, Jim Sallicropp Som tyckte att eh, en kvinna var inte ett trovärdigt fysiskt hot mot Spider-Man ah. Så <laughs> jag gillar tanken på den här kvinnliga... Ja, verkligen får man det hade varit en helt annan twist Eddie Brock som vem de var riktigt bra just mycket med han ja. jag ska äta din hjärna som var i början men det, det har blivit en bra relation de här tiderna Men vad häftigt om man om man hade fortsatt har fått kvinnor grejer mm. för början säga en kvinnas ilska det är liksom ja <laughs> <Yeah. laughs> det hade varit fett det har varit i spärmans fasen så den här hela dräkten symbioten kunde ju förökas yeah. Ja klart och, ja. Det är det och, man, och han tänkte jag tänkte tack det nästan på listan för han är så jävla kul cool. ja. mm. Och det, sen så skapar ju de fångade även Och ja. ut fem frågor. Precis. Och ja. då då skapas ju här här gänget med ja. hela ja. världen inte också. Ja, ja precis. så ja. vara någon sak. Jag vet inte. Kommer ta någon också skulle vara skurken och de skulle vara hjältar. Eller? För problemet som Peter Parker eller mm. som Spiderman hade med sin symbioten är att den triggar inte hans spindelsinne så han var ju betydligt svagare mot, mm. mot den också. Mm. Men jag väl i Ja. Vänner. Vänner bra. ja. Men, bra tredjeplats min min plats har jag Dr. Doom. Dr. Doom, okej. Okay. Dr. Doom har jag för att eh, dels så är det en superskurk, en som är så vansinnigt mycket coolare än sin hjältenemesis. Mm. Fantastiska fyran var den här familjevänliga grejen. Och Dr. Doom, han har det vetenskapliga. Han har magin. Han är mm. som har gjort... Ja, han har stor vetenskap. storhetsvansinne. Mm. Han härskar över ett litet land utanför Bulgarien eller Ungern eller Rumänien. Någonstans där nere. Latveria, Latveria heter det. Och han har liksom just den här masken som är på den här kåpan, Den gröna kroppen som är... Alltså han är så cool tycker jag. Men det är inte kul cool nog för andra av första plats. Men alltså det är... Men... Uh... En estetiskt bra mm. superskurk tycker jag. Mm. Han har på sig den här masken för att... Eh, när han var ung och gick i skolan... Så tävlar han med Richards. Han skulle bygga en maskin som skulle hämta tillbaka hans morsas själ från, ja, som... från en demon. Ja, just det. Och, en ambitiös kille. Ja, ja. Och hans morsa var ju häxa. Uh -huh. eh, och eh, hon... Eh, sin... Hon dog och blev nedsugn till helvetet. Okay. Så eh, Dr. Doom, eller Victor Van Doom, då skulle har hela tiden sökt att, att få tillbaka sin mamma. Uh -huh. Så han byggde en maskin. Eh, han fick egentligen inte att göra det. Uh -huh. Och Reed Richards då, mest fantastiska fyran, påpekade för honom att du har gjort några missar i dina ekvationer här. Och han var för stolt för att lyssna och blev. Uh -huh. Fick ett ärg i ansiktet och utsänkt från skolan. Okay. Och då sökt han upp i Tibet. <coughs> Så filmerna följer inte det alls? Nej, nej, De nej. Bara... nej Fanta inte... Fantastiska fyran är, <coughs> är någonting som borde begravas. Jag vet inte. Ja, ja, de filmer ja, ja, ja, ja, de, de följer inte alls då Det är det sämsta någonsin Ja, det är en sjukt Jag är inte så att jag är en sett då. Ja, ja, <laughs> så sett Ja, faktiskt dåliga. Och man när man trodde att så det kunde inte bli sämre sätt. Så gjorde de en uppföljare som var ja. så mycket sämre Ja, ja. Uh, faktiskt ja, ja, detta är en grej alltså. ja. Vi får gå vidare på andra platsen istället mm. Vilken har du på andra plats, Tim. Det är Joko. Det är Jokon? Det har faktiskt jag också vad är, vad är det som fick dig att... Han, han är ju... Han är ju... Den kulaste superskogaren som finns. För han, han har ingen motiv. Han behöver inte pengar. Han behöver ingenting. Han är bara galen. Han var bara kaos. Han är bara kaos, ja. mm. det, är, det är just... Uh, just det är att... Jag vet inte om det är så vi ser till Men det var ju så i den första Tim Burton-filmen att det är Jokern som... Innan han blev Jokern dödade Batmans föräldrar. Ja, men det skapar sig till en film. ja okej. Okay. Du så är så på ja. Men han är alltså den här mystiska personen som bara är vansinnig och galen. Det finns ju historier. Precis, ja, han är det. den enda som inte har en, en utstakad exakt originalhistoria. Nej, han har som inte det. det. Nej. För det är en annan historia att han var uh, röda masken från början. Jaha. Han var en superskog som gav sig an maffian. Precis. Ja, ja. Så hade han en här röd mask på sig. Ja. Så jagade Batman honom. Så trillar han ner. Och så är alla allas i stan med kemikalier. Ja, okay. Så kom han ut och Med grönt Exakt. hår. Och liksom. ja. Det är därför han är så. Hellbent på att. Göra livet surt för. Batman också. Ja, för att det var han Batman skapade. Jag och, och det är också just. Någonting som Batman är ju också. Väldigt kontrollbehovet. Han är liksom här. Han har fokus och kontroll och... Han är liksom på något sätt raka linjer. Mm. Och Jakob är... Inte det. Han är bara en virva. Han är en perlplatta som någon har liksom kastat ut mm. på golvet eller någonting i sitt huvud. Och någonting är också just estet estetiken över Jokern. Jakob är ju... Har ju en färgkombination som används väldigt ofta för skurkar förr i tiden. Den Den lila och den gröna. Lex Luthor har ju också det Kingpin. Kingpin hade, hade ja, det vi, också. vit vit kostym, grön skjorta under och så har lilla slips. Aha. Om inte det var ja, det Här finns många som har just ja. den Jag har hört att anledningen till mm. varför man väljer just den kombon är för att det är rött och blått inverterat. Ja. Som Stålmannen var ju röd och blå ja, ja, ja. och inverterar man de färgerna i Smyckskolan ja. så, så får ja. fram grön och magenta. Och därför var det då den exakta mutpolen hos skurken. Okay. Vilken har du på din andra plats? Jag har magnet på andra plats. Mm. För att han är så jävla mäktig. Han är riktigt. Han kan göra vad fan som helst på sig. Vi mm. har metall överallt. Och han kan göra vad som helst med metall. Det är så här, slänga honom till den planeten i Transformers. <laughs> Schmack. <laughs> har det gått? <coughs> Robots. Mm. Så han har jag på andra plats. Han är ju mycket det här också med, med, med en folkledare. Alltså, ja, han vill leda med till. Ja. Alltså för att vara någon som, som har suttit i koncentrationsläger. Liknande, så han väldigt, har ju väldigt det här hämndbegäret också. Ja. Att han vill leda den nya rasen ja. till över. Så han, han har ju anammat sina fångvaktares eller sina torterares tänk. Mm, mm. Vad är din åsikt om magnet? Magnet, det är riktigt. Mm. men han är ju, han vill göra gott men han är ju galen han är ond ja. Han, ja, han blir ju det. Han är ja. ond ja Så så egentligen är det är inte det egentligen att han vill ont. Nej. Utan han, han, han bara har ett knepigt sätt att tänka på något sätt. Ja, han men han är ju mutanternas Hitler. <hör> ja, precis. Ja, precis. Han kommer på konspirationer och så vill han ju han vill ju döda alla människor utan. Exakt. Vad heter det? Nya genosha eller sånt heter väl det här. Eller? Genosha var ju först i på 90-talet. x upptäckte att de här har konstgjorda flyg och Så de hade till och med sådana här direktörer men det fick av sig som blev med din genetik för att förhindra det, att man använde Krafter eller? Ja. Aha. Så de förstår ju genosha Sen gav de det till mutanterna. Så det blev mutanternas huvudstad. Ah, okej. Okay. Med magnetor som ledare. Och sen förstördes det. Och sen så bildade Ja, det. det kom såna här super sentinels. Och bara utplånade du? Men de då? Sentinels, var, alltså är Sentinels... De är ju skurkar mot, mot mutanter. Ja, sentinels är ju robotar. Ja, men vem styr dem? För jag har alltid tyckt att sentinels är en sån här billig lösning. Ja, men vilka ska vi möta denna vecka? Mm. Ja, men vi slänger in en Sentinel. För det har ju funkat innan. Mm. Ja, jag är lite skeptisk mot det. Och liksom här, vem styr dem? Och varför är det alltid... Alltså, det verkar aldrig vara en och samma person. Vem bygger dem? Var någonstans är sentinel -fabriken? Säljer de något i högstbygande? <laughs> Absolut ingen av Det är ja, de? någon galen professor som älskar byråd. Uh -huh. Det är ju extra. Men eh, det som du sa att jag jag blir så trött på det. Så att, eh, jag kommer knappt ihåg vad jag läste på Nej, experiment. Men de byggde sådana här supersentinärer som aldrig kom i bruk. Så riktigt stora monster. Ja. De glömdes bort. Så var det Charles Exevios tvillingssyster som började upp. Som var riktigt skruvad. Ja, just... dem här och stod gjorde dem till Genoa. Mm. Ja. Uh, ja. Ja, ja. ja, hon var någon sån här psycho... Hon var väl, väl oföd eller någonting? Ja, hon var oföd, ja. Hon, fan, hon kom ur hans hjärna, och sånt. Det var en skrubbad story, men det, det blev bra. Han som skrev det var att på ner var riktigt tyktig. Men det var en riktigt snurrig historia. Alltså. Mm. Som så mycket annat med X-Men. Ja, ska man läsa X-Men så kan man veta att det är en jävla soppa. så det... Mm så alltså går den så följer X-Men knappt. Ja, ja, alltså, alltså det är just det här att ska du börja med X-Men idag så allting är redan inne i en lång story och det är sån här eh, Days of Lives eh, ja, ja, ja, eh, trådar som går långt långt tillbaka. Så på något sätt så måste man nog plocka upp tråden mm. någonstans i början på 90-talet redan. Jag tror det var där det började man liksom, mm. bygga en stor saga, något episk. Och, så här. och jag tror att jag skulle börja läsa X-Men idag så måste jag nu hitta alla de här gamla tingar från 90-talet mm. och playa en dem först och hinna i kapp. Eller någonting sånt. Vad är som att det som heter X-Men Original? Alltså det finns hur mycket som helst. Sen finns det ju Unborg uppe med tonåringar. Alltså. Ja, ja. ja, just Men det är ju också någonting jag har tyckt var väldigt konstigt. Just till exempel med för att kommit till Spinnemannen. Det finns ju Amazing Spider-Man, Spectacular Spider-Man Fantastic Spider-Man, Ultimate Spider-Man mm. Peter Parker, Ultimate Peter Parker Alltså det, det finns så många mm. Tidningar Och i USA har de ju att Storyline korsar Så du måste ju köpa alla tidningarna För mm. att kunna följa med Ja det tycker är hemskt alltså. Ja det blir lite så billig spin-off-effekt mm. Lite så Man kan nästan tycka att eh, Tidningscentiven är lite grann av en Dåne <laughs> Vem har du på första plats? Vem är din ultimata superskurk? Min ultimata superskurk är en superskurk som inte har nått mål överhuvudtaget. Ni har redan nämnt honom, det är Jåkon. Det är Han är ju of oftast ansedd vara mm. den bästa eller värsta superskurken. I min värld så är han ju det. För han, alltså, han, han har ju ingenting att gå efter. Han vill ju bara. Alltså, då, jag tycker att de har fångat honom så fruktansvärt bra i den andra Batman-filmen nu. Hitledion ja, ja. det, ja, Johan, det var var de Alltså det är nu de bästa Joker jag har sett Och just eh, så Albert går runt och berättar Att vissa vill ju bara se världen brinna ja. Och det är det, så är det ju verkligen. Efter jag hade sett Rogers eh, eh, Joker så mm. kollade jag Faktiskt på eh, Jack Nicholsons ja. prestation ja. också Men det, man, då tyckte man ju det var Briljant, ja, precis. men nu så är det så, Nej, det är ja. Det är lite grann en blek ja. eller original eller ja. prequel Eller ja. alltså, så här men eh, är det inte Mark Hamill och någon som spelar honom i, alltså, i rösten till honom jo. i, i tecknadsäckningen? Jo, ja, det ja, ja, är det. Ja, ja. precis. För jag, vet, hur, jag har ju inte sett de tecknade på väldigt länge. Har ni gjort det? Ja, de jag har, det. har de blivit mer mörka med ja. jokern och allting också? Ja. Ja, det är en som är riktigt bra som har med den här, med den, här med hoppa, och, okay. den heter Rise of the Red Hood. Tack ändå inte säga den. Eller köpt Är det inte Rassal Good som är med där. Det är ju alla med. Alla? Mm. <laughs> men det är, alltså, det, är, det är en tecknad film ja. om Batman. Ja. När han, det är, när han har, är det när han har de här riktigt breda axlarna? Nej, är det men, var är det en animerad ser? Den kom i 120 avsnitt. 91-98. Mm. Någon långfilm också. Det är mm. en alltså, riktigt cool tecknad. Det är en hyllning till Batman tycker jag. Det är de såhär riktigt stora. Mm. De har V-form. Mm. Ja, precis. Så så som några tunna bäng nästan. Ett, ett, ett, ett, ett tiotal filmer nu. Mm. Med Superman Batman, och Batman. De, de flesta är bra. Lite bra. Ja, de är, är släck. Är lite... Men, men är, är de då eh, anpassade för väldigt unga? Eller har de liksom nej, vuxna ja, teman the också? The Red det är riktigt våldsam. Alltså. Det är de. Mm. Så det är, inte det är inte bara för kids? Nej, nej. Hur rör jag med att man får se en flashback på en, Jokon dödade i den andra Robin. Precis. Ja. Alltså han står och matar när ja, han det, det. heter Q-Foot. Ja. Alltså det är alltså stänk och blod. Alltså. Det är brutalt som var. Det är bara. riktigt brutalt. Och det är, det det är just så som vi sa när vi pratade i Superhjältar att det var också han som paralyserade Batgirl och gjorde henne till Oracle istället. Mm. För... Nej men det var så... Alltså... På något sätt så har ju Jokon kommit innanför Batmans huvud. Mm. Och det är det som gör honom- till en riktigt superb- eh, superskurk. Mm. Eller arkefin då också. Vem har du på din första plats? Det är min Goblin. Jag håller med det här också. Ja. <laughs> <laughs> Återigen. Där har vi alltså verkligen det här- med att komma för huvudet. Mm. På hjälten. För vad som började som- eh, ett alltså bara att komma i vägen för varandra- när Green Goblin fick reda på Peter Parkers sanna identitet. Och mm. vice versa. Och skulle försöka upprätthålla något sken. För Green att... Goblin behövde inte heller någonting. Han var en jätterik vetenskapsman. Han ska... ja. ägde din imperium. Och så hade han på med det Och ingen vågade pröva det. Så han provade på sig själv. Mm. Och då blev ja. han Tokyo. Ja, det var jag har läst lite grann på Marvel också. Så är det att eh, Norman Osborn och Oscorp. Mm. de höll redan på med att eh, ta fångar och liknande och göra dem, ge dem krafter eller teck för att bli superskurka och gå ut och ställa till med oreda för att hjälta och polis skulle vara upptagna med de här kaotiska superskurkerna och inte titta så mycket på de här skuggaffärerna som de stora bolagen höll på med mm. och sen då det här nästa serumet som skulle bli ännu bättre ännu större som man då provade på sig själv Men förklarar jag en grej Green Goblin och Hobb Goblin? Eh, Green Goblin var den första. Han var eh, Harry, eh, Harry Osborns pappa, Norman yeah. Osborn. Och yeah. i början så visste han inte om att han var Green Goblin. Det blev en slags split-personlighet. Yeah. Så att, han var inte medveten om att han var Green Goblin på väldigt, Nej. väldigt länge. Mm. Okay. Och det var först efter en lång tid senare, jag tror det var i samband med att han tog livet av Gwen Stacy. Han svängde henne från bron där. Mm. Eh, som han var medveten om att Pet Parker var spinnbandaren, tog hans flickvän och att han själv var här, alltså Norman Osborn. Sen efter han dog där, i den fejten trodde man men man hade ju jättokraftiga regenererande krafter och liknande. Så han överlevde givetvis. Och då plockade han son upp masken efter ett tag och blev galen efter han hade drogberoende och något liknande. Och sen så dröjde det ytterligare några år. När det var någon miljonär som hittade av en slump en av Norman Osborns forskningslabb i Lönder. Och utvecklade en egen personlighet. Han hade ju 30-tal gömstäver ja. mm. överallt med rektor och svarbar, ja. Så ja, det var en miljonär som, som köpte en gammal fabrik och hittade. Och tog över och mm. provade seriet på sig själv och blev galen han också. Mm. Och skapade någon slags personlighet där. Så mm. det var en helt annan person. Sen så har ju Norman Osborn kommit tillbaka flera och fler gånger och hela tiden försökt att förstöra Peter Parkers liv genom Mind Games både alltså som Norman Osborn mm. och som Green Goblin. Och det tycker jag är coolt för att har en, du har en superskurk mm. som är superskurk i båda sina identiteter. Mm. Vilket jag tycker är väldigt häftigt. Så här miljonären. han gjorde en del med djävulen så han blev ju den goblin. Ja just det, han blev ja. någon, någon riktig goblin där mm. Kul att ta tog upp jävlar, För att, om vi ska kolla på min andra Alternativa lista ja. Så ligger djävulen på första plats <skratt> Okej okay. Alltså, för jag tänkte så Antingen så drar man ner listan till Där det finns sydpjältar ja. Eller till En lista där det Inte nödvändigtvis måste finnas Sydpjältar, ja. det är klart att finns ju överallt, det finns ju idag också Men men, men det behöver inte vara superkraftigt på det sättet. Nej, för det, det är också just <skratt> lite grann av det tänket som jag tror ändå genom ser tidningarna och ser alltså, film filmerna och liknande. Mm. Det har ju speglat av sig på mm. vår värld. Vi har mm. ju de här real life superheroes mm. som springer omkring i mm. USA och inte kan göra så mycket nytta så de hjälper mest hemlösa och liknande mm. och, och följer med tjejer hem som inte blir våldetagande från en kron. Vilket är jättebra, det är ett fantastiskt initiativ, men sen samtidigt ser de tigga om och, ja, ja, ja, visst, mm. och på något sätt är det också så här att när det är någonting verkligen hemskt som händer så vill vi gärna applicera mm. superskurkstämpeln på dem som till exempel då samma Bin Laden mm, precis. som alla mänskliga drag som när man skulle porträttera honom mm. blev liksom utsydade på något sätt för att han var bara ondskan själv mm. och blev hela världen superskurk och Hitler är också en sådan som... Det, det behövs liksom att porträttera ondskan på ett sådant sätt så att man avhumaniserar dem på något sätt. Och mm. Det här blir en superskurk. Men hur, hur ser vi på... Alltså, superhjältar idag? För alltså, det är ju, Det är mycket så här brandmän och sånt som får den här statusen. I alla fall i USA är det väldigt mycket för det. Ja, men jag skulle nog säga att brandmän är en typ av super. Det är helt klart, för jag menar, det de gör, det är... Alltså man får ändå hålla viss ödmjukhet och tacksamhet till. Ja, yeah, givetvis. Snaka om att springa in i, i, liksom, i elden om man egentligen inte vågar, men man gör det för ja. Det finns barn i Manhattan, vet vad den heter. Det var efter 9-11. Mm. Och det var många som blev skadade. Och många som hade i ansiktet. så. ansikten. Sådana barn i Manhattan är till för barnmän som inte kanske vågar gå ut bland normalt folk. Ja. Och där, det är inte en manman som får betala där inne alltså. mm. mm. mm. mm. det är mm. riktigt gott, mm. mm. mm. mm. men det är Men det är också just Det, här, det har vi också i den här grejen som vi pratade om eh, i första avsnittet, som ni som var en superhelt mm. och det var just sådär. Du sa det att det är en idé, det är en tanke. Du tar inte på dig en mantel och en grön spandexdräkt och börjar jaga snattare och inbrottstjuvar mm i verkligen livet. Men du har då brandmän som är ett yrke. Det är liksom hjältar de gör. poliser och mm. sjukvård. Alltså mm. ambulanssjukvård som är och vardagshjältar. Mm. Eller vanliga människor som reser sig i, i olika trauman och liknande och verkligen gör det. Men mm. det är just det här porträtteringen av dem. Mm. Att vi tar dem från att vara hjältar och de ska bli behandlade så till att försöka göra dem till någonting större. Samma sak som vi gör med skurkarna. Och det, oftast är det är skurkarna som får den mesta eh, medieexponeringen. Mm. Mm. Och det är ju det. även om man är modig och vill hjälpa andra så behöver man inte bli polis eller brandman. Man kan inte liksom gärna sitta hemma och köpa skivor. Ja. Så det är den här idén att jag ska bli brandman. Jag ska rädda mm. människor. Liksom. Det är den idén som jag. det. Ja. Ja. Igen, eh, har vi lyckats med att göra en topp 3-lista Rätt sagt tre topp listor av de värsta superskurkarna. Och vi har inte med en enda kvinnlig superskurk. Nej, men det är... Nej, kvinnan är ju god. <laughs> eh, mycket, mycket av förklaringen är ju att i C-tidningarnas guldålder, när man skapade hjältar och liknande, så var det ett big no-no att slå på kvinnor. Mm. Det är det ju fortfarande man ska inte slå på någon egentligen. Men kvinnorna hamnade ändå i Där var ju de... Den ser till när det hade flest kvinnliga skurkar Var Batman mm. och det Men var ju... Joakon har ju Harley Quinn Harley Quinn, ja. och sen är det där Poison Ivy Precis. Och där är Catwoman ja. eh, så, Men det är ju alltid så här Fem fatal, mm. förfäriska mm. eh, Skurkar som... Har vi några fler kvinnliga? Mm. Det har ju hon i Star Wars, fascinerande till hon Som är Sith eh... Är I X-Men's Brotherhood of Evil Mutants har vi Mystique. Mystique, Emma Frost. Emma Frost, ja. Hon var ju skurk i början. Ja. ja, Men då har du också Dark Phoenix. Ja. Som De pendlar lite grann där fram och tillbaka. Mm. Som. Äh... Men varför, varför, är, varför är det inte så att, att äh, kvinnor har fått lika stor skurkroll som är de inte lika... Eller är det så snävt i hur vi protesterar att ska en kvinna vara ond, superskurk så ska hon vara förförisk och femfatal och liknande. Som... Kvinnan är väl för god kanske. Det finns väl inte bra vår jag heller någon kvinnlig diktator. Eller... Precis. Det är män som är onda. <laughs> ja. Ja, där är ju... Och enda gången de är onda Det är ju när de är eh, på något sätt Alltså <laughs> Vad säger man, besatta Vi har ju alla häxor, de var ju onda ja, precis. Men då var Ni... det ju någon annan som stod bakom Och, och gjorde i... dem till häxor Jävlen. Jävlen, precis. <laughs> I, I Marvel har vi ju Morgana Som är från den här keltiska mytologin ja, just, ja. Som är någon slags Hon är också en slags häxa ja. Som ja. har något stort så en sådan sinne och ja. Tycker om att leka med folks liv och... ja. Ja, Hon är ganska ond men man ser inte henne så ofta. Rogue var ond från början. Mm. Hon var rätt så bad. <coughs> Precis. Ja. Jag kommer inte på någon som är sådär. Nej, och det är också just det att lite grann så är det de som är kvinnorskugg är oftast någon manlig skuggssejt. Jag kan faktiskt ja. se cool, riktigt kul. Cool. Hon är ju från Ghostbusters. Vem? Ghostbusters 1. Film, ja, filmen där. ja inte, vad, vad heter den guden? Uh, Sol. S ja, just, just det. det. Sol. Mm. Och jag kommer ihåg, jag var typ... Nej, fast är det, det en, en fos, kvinna? En, ja, en typisk form av en kvinna. Precis, jag skulle säga en hel. jävla het. Ja, ja visst. Ja. ja. Det, det, det Are you ju... god? No. <laughs> Then you will die. <laughs> just det. det. minns inte jag, jag tror jag får titta på ja. någon film snart när de stod på, på taket ja, så alltså det fy ah, fan vad kul cool den filmen ja. alltså, tyckte det var det hetaste jag och, sett och, när jag var nio år. och det coola med hur de, hur de porträtterar hon står och jävla, ja, precis och, här, och de börjar skjuta och då hoppar hon och stannar och liksom bara fryser sig och står och tittar åt ett helt annat håll ja. varför gör man det? istället för att hon tittar på dem det var varit ny Det tycker jag också. Det tycker jag Så jävla snyggt. Mm. Det var bara kom på. Det var ja. röda ögon och mm. så grut och. Mm. Lite, port, print, lite prince hem, äh, på äh, lite prins över något sätt. Lite prins. <laughs> <laughs> ja, alltså det är ja, sol är ja, solist. Mm. Ja. Då har vi det alltså sol, Jokern och Green Goblin är ett toppbett. alltså är de värsta eller bästa eller coolaste superskurkarna någonsin mm. Då är det liksom etablerat Ja men då tackar jag så mycket För att ni var med i detta poddavsnitt. Tack själv Och på Twitter Heter jag @shintand. Man hittar det här avsnittet både på iTunes som man söker på Kent helt enkelt Och på min hemsida www.kentjonsen.se Där kan man också lägga kommentar Om man har något förslag på en topp tre lista För framtiden jag tror att nästa gång så kommer det förmodligen att handla om undergången. Vi hörs. Hej!